Sé qué noticias interesan, porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. Si tuviera usted a Gallas, lo publicaría. No es algo grande, la radio, Frankie. Radio, radio. La radio a través de la radio. Boas días, boas tardes, boas noites, eu son Marianeiros isto é o Salto Radio e se todos benvides a esta nova edición da radio a través da radio. Para as que xa coñecedes esta sección sobran as explicacións, pero idesme permitir que poña en contexto aos que chegan de novas, sobre todo porque este é un capítulo un tanto especial. Hai algúns meses creamos dende o Salto Radio este espazo coa intención de contribuir á difusión de todos aqueles profesionais ou afeccionados que aman a radio tanto como a nos. Dende entón tivemos o placer de entrevistar a persoas que desenvolven proxectos incribles dende os seus micrófonos. Neste mesmo espazo escoitamos a mensaxe afrofeminista de la Guira Podcast nun estupendo traballo de Susana Albarrán. Pasamos un borrato coa Xanela das Fucas, viaxamos ata o Salvador para coñecer a radio de todas... E hai tan só algunhas semanas o meu compañeiro Eloiaza falaba da loita lingüística da Anxeta Irratia. Paga a pena que vaiades escoitar calquera deses programas que están dispoñibles como a sempre na web do Salto, pero como vos dicía, esta edición vai ser un pouco diferente. Vou recoller ese cabo que deixou tendido o meu compañeiro na súa conversa coa Anxeta Irratia porque sendo hoxe da Zasete de Maio, Día das Letras Galegas, é obrigado que empreguemos este espazo para poñer en valor a toda esa xente que crea contidos radiofónicos nunha lingua minorizada como é o galego. Non son poucos, de feito, cada vez son máis os podcast que circulan pola rede en galego, e hoxe imos escoitar algunhas das voces que están detrás deles. Para facelo, imos falar coa persoa que probablemente máis saiba sobre podcast en galego, o Xio Broullón un apaixoado do formato e un dos impulsores de Pod Galego. un proxecto que agrupe e difunde na súa web e redes sociais Podcast en Galego. O xerme de Pod Galego foi hai máis ou menos agora 15 anos. Eu, eu penso, quero pensar, que nun, nos, na segunda arella sonora, que era o podcast que facía daquela, e volví a retomar agora, eh, eu preguntaba por que non había podcast en Galego. Entón, a raíz diso Isa González, contactou conmigo e como que non? Estou eu? Está ou veos na noite de xermán Biluba e entón, bueno de repente había 4 éramos catro xunto con eh, Casa Atlántica de María Lado por un lado por aí e despois por outro lado contactoume Pedro Silva, goretoso coñecido daquela por internet con ese alcume que era o de Blogaliza que era pois pues, daquelas, era un directorio tamén de blogs en galego. Eh e eh, diso eh, estaría guai facer tamén un directorio de podcast. Eh, entonces, pues, yo, medio que os dous, eh dos, dicir, eu quería meterme, pero al final acabo metido. Eh creouse un pequeno foro eh, onde se empezou a discutir, pois pues, como íamos chamar, como íamos facer un pouco a historia. Tamén naquele foro lembro que participou bastante Amador eh, Dorfun, coñecido por, por internet como Dorfun. Eh, entón máis ou menos pois pues, montamos un directorio así un pouco básico e así foi tirando un pouco. Sobeu moito entón e temos que pensar que, aínda que existían, a popularización deste formato estaba moi lonxe da actual. Despois empezaron, empezaron a surdir máis, eh, pero sempre case todos foron moi, moi efímeros. Eh, duraban moi pouco tempo, porque ao final, ainda que sempre se decía aquilo de hacer un podcast é moi sincero, basta che un micro e un ordenador e xa está. Pero claro, despois hai que ter eh, constancia, organizarse, eh, eh, bueno, leva tempo. Pero pese a todo o traballo que hai detrás da elaboración dun podcast e que na meirande parte destes casos a inversión en horas non se ve recompensada economicamente, parece que cando entras neste mundiño crease certo enganche. E senón que llo digan a Janito que vai xa polo seu terceiro podcast. O primeiro podcast que fixen chamabase Fala barato. Naceu coa idea de aportar algún contido sobre economía que pensaba que non había na rede en galego. Facía o euso. O segundo é un podcast chamado Riquiña e Rabuda, que grabo cunha amiga, anda que hai tempo que non gravamos xa, e é simplemente unha conversa entre amigas sen máis pretensións. O terceiro é o podcast das Women's Planers, grabo xunto con tres mulleres, e a idea xurdiu... Eh, foi idea miña, realmente, a miña idea era axudar ou animar a mulleres que aportaran a súa voz e a súa opinión, que se uniran ao debate público e axudar a sumarse eh, cada vez a máis mulleres. E, por último, eh, fago parte tamén na autoridade competente que nace coa idea de so, é un grupo equipo de catro persoas e de dous homes e dúas mulleres, e a idea é falar de de cultura popular. Pois de crear eh, Podgalego surdiron algúns, incluso moitos empezaron a aparecer de, de radios libres. Pois, bueno, de Aquac FM, de Radio Filispín, Radio Calimera, de eh, Radio Piratona... E, eh, bueno, empezaron tamén as a, a radios libres a, a poñer tamén os seus contidos eh, como podcast. Pero si, sí, custou, custou moito. De feito, penso que hubo uns anos nos que case que eu era o único que resistía. O sea, aparte dos das radios libres ¿no? que falo dos, dos nativos por así díxilo, ¿no? dos que eran totalmente independentes e non tiñan ningunha relación con ninguna emisora ni nada. Tras eses estancamentos, podcast resurdiron con moita máis forza e ese directorio no que comezaron sendo 4 evolucionou ata ser agora unha plataforma que reúne entre 80 e 90 programas en activo Hai que pensar no contexto no que estábamos daquela, hai 15 anos as conexións a internet non eran como agora e eh, eh, pouco a pouco se foi democratizando, democratizando un pouco máis o, o acceso a internet inteligentes, digamos, que ti poidas descargar xa directamente no móvil iso axudou moito a, primeiro, a que aumentara a audiencia e, segundo, a que xente que escoitaba se animase despois a facer porque consta que moitos dos que, dos que están facendo agora podcast Empezaron escoitando tamén podcast. Nos últimos tempos, aínda que o peche pola pandemia fixo que algúns contidos parasen, o certo é que foron moitos os que aproveitaron as restricións para poñerse diante dun micrófono. Ese foi o caso, por exemplo, de peche perimetral. semana O podcast surxe dunha necesidade de rir entre colegas e de facer rir Como facíamos nos bares Pero desta vez, ao vernos forzados a non poder quedar nestes lugares Decidimos facelo telemáticamente E xa postos, pois grabalo e darlle forma de podcast Na equipa de Peche Perimetral comenzamos a ser seis amigos E tra la baixa de un, seguimos a ser seis Cunha incorporación táctica na delegación de Guatemala En cada episodio, nun alarde de originalidade, falamos dun tema distinto, a través de catro seccións fixas. A escolla da lingua galega, no noso caso, non sae dunha decisión consciente, senón que é a lingua na que nos comunicamos sempre entre nós, por iso xurde como natural facendo as nosas seccións. Pero a hora de facer algo, digamos, público, como é un podcast, ademais de ser a lingua natural das nosas comunicacións persoais, tamén pasa a ser unha escolla consciente porque, a día de hoxe, usar o galego é loitar pola súa normalización e pola súa conservación xa que, unha e outra vez, nos atopamos noticias, campañas e movidas varias de nos imponen el galego polo que, de ser unha escolla inconsciente pasa a ser unha escolla consciente e belixerante e ese é o valor engadido que aporta a un oso programa e a calquera outra cousa que se faga en galego Pois a nosa estrategia para chegar ao público e medrar foi a través das redes sociais. E o papel de podgalego pois foi darnos a coñecer nese círculo de xente que fai e consume podcast en galego. Falou en nome da equipa de Peche Perimetral, Xonsiño. Pero hai que levan moito máis tempo. e podcast e os gruchos podcast son moi boas, son Héctor de Grucho de Podcast e eh, Grucho de Podcast é un podcast básicamente de cultura popular cinema, literatura algo de vídeosogos algo de banda diseñada algo de xogos de mesa incluso bueno, falamos así un pouco de todo e así un pouco un pouco bastante friki, non? eh Os componentes somos, básicamente, tres e medio, podemos decir, porque está fin o experto de asuntos italianos, está Franco Villaseiro, que como estaba en Barcelona, pois pues, alle quedou, estaba eu, que me pusieron de presentador porque era o que peor falaba, e e Maño dos Feiders, o, o técnico, que se sentou un día máis cerca da mesa de mezclas en torno ao técnico, que pode estar ou pode non estar, é un pouco o camaño de Schrödinger. Eh, después tenemos así algún colaborador recurrente, como son Paco y Hanni sobre todo. Eh, ¿Por qué nace el gurrucho de Vodcast? Pues a apolo año 2016, yo de a Cangas, de, después de vivir fora bastantes años. Y eh, claro, los pocos colegas que quedaban, porque anda todo Dios por ahí esparcido por el mundo, dijimos, bueno, hay que hacer algo, porque básicamente por aburrimento, Decidimos ponernos a facer algo eu hacía poco Empezaba a escoitar podcast Bueno, poco, relativamente, un par de años o así eh, ¿Por qué no hacemos un podcast? De tal eh, ahí, ahí nos lanzamos a comezos de 2016 Empezamos a grabar así de vez en cuando Algún cacho de un podcast y tal Pero nunca nos atrevíamos a subirlo ¿no? Hasta eh, que a finales de 2016 En novembro, foi cando subimos os primeiros programas, así subimos dous a, xuntos, e, a Ibox, e, e bueno, e, a partir d'aí, bueno, tiramos pa diante, como vimos que nos escoitaba xente, flipamos, porque dicimos, isto non vai escoitar nadie, pero bueno, inda catro jatos, inda non escoitaban. Entón, tiramos pa diante, a máis eh, divertíanos, aprendíamos cousas, era unha cousa chula e tal, e gustou nos ataos, aí fomos dando. O de facer un podcast en galego realmente non foi unha decisión, ou sea, xa nos en decidimos facer un podcast, non hubo ese debate de facémolo en galego en castelán, simplemente era iba implícito que ia ser en galego, o sea que non non sei moi ben o valor engadido de facelo en galego, pois pode ser que que bueno, que na no sei idioma e que que se si alguén busca contidos en galego na rede é máis doado que te atopen que se si buscan contidos en castelán, non? No, se si, si usáramos o podcast en castelán ou en inglés sería moito máis difícil que nos, que nos localizar a alguén. E bueno, tamén aí entra galego claro, porque aparte de que hai menos contidos, xa, si se podgalego eh, reúne todos esos contidos, polo menos de podcast, eh, dentro da súa web, pois aí si sí que é bastante máis doado que alguén que queira escoitar un podcast en galego, sobre todo se é da nosa temática, o escoite, claro, evidentemente. É importante o que está surtindo agora porque créase referentes, que se fala moito aos referentes, non? para que uh, os que veñan detrás teñan en quen mirarse e eh, pensen, ah, pois, se o pode, pode facer el, podo facelo eu... O máis fermoso desta familia de Pod galego probablemente sexa a variedade e a heteroxeneidade. Hai mil e un temas que abordar, e iso está se reflexando. Pingando é un bo exemplo desa variedade, un espazo no que Laura Veiga divulga sobre o ciclo menstrual. Benvidas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invito a aprender xunto a min todo o posible sobre o ciclo menstrual. Eu son Laura Veiga, son xornalista, e eh, divulgo sobre o ciclo menstrual en Pingando, que é un proxecto que está presente en Instagram e Twitter, eh, tamén en formato podcast, eh, YouTube e Spotify. Eh, pode parecer que o ciclo menstrual é un tema así como moi pechado e eh, que só ten que ver coa reproducción pero hai moito máis detrás e eh, moitísimo do que falar porque por desgraza, aínda que algo que inflúe en todos os aspectos da nosa saúde segue a ser un tema tabú e eh, desconhecido inclusivo para as que menstruamos De momento, levo e eh, usoa e a idea do proxecto en Xeral surdiu a raíz de facer o meu traballo de fin de grao sobre a mercantilización e o negocio económico que se fai coa menstruación. E aí díme de conta do pouco que sabemos. Entón, uns meses despois de comenzar o proxecto, cando xa estaba divulgando, pensei que o mellor era contar con expertas que puderan falar de temas que eu descoñezo porque obviamente non podemos sabelo todo, Eh, que é mellor para contalo que as propias persoas que traballan disso. Eh, así, xa pasaron polo podcast dietistas, psiquiatras, dermatólogas, adestradores persoais, artistas, microbiólogas, sexólogas e eh, atefilólogas. No meu caso, a escollado galego como lingua vehicular eh, totalmente consciente e intencionada. Eu son unha persoa que todo o que fago ten que estar en liña cos meus valores e principios, e, ainda que a miña lingua materna e o castelán sempre tive moi claro que cando iniciara un proxecto pola miña conta tiña que ser en galego. Se o galego ya aporta un valor engadido a pingando, a verdade que non o sei, non, non pensarán esas posibilidades. Dende logo, sí si que supongo un valor engadido para min, personalmente, porque é o espazo no que eu falo máis galego e eh, no que aprendo constantemente. Pero a nivel máis público, digamos, para min o valor engadido é o feito de poder consumir todo tipo de contidos que queiramos na nosa lingua, eh, contidos sobre saúde menstrual en galego, coido que aí poucos. A xente busca os contidos como pode, non? Entón, eh, ao final se non hai en galego pois non o vai a topar é oito de o, sea, o feitoito de, de crear contidos canto máis diversos mellor eh, favorece a normalización favorece que que aéntese de cate de que se pode facer perfectamente Tamén hai que dicir que é un traballo de, de canteira de, de traballar moito de De, de pingueira pouco a pouco ir desfacendo a pedra cun, con pingas pouco a pouco ata que vas chegando a xente, porque moitas veces se non tens un feedback eh, pois a xente se desanima no? mas eu penso que que hai que apostar polo que che gusta e eh, despois xa chegarán un pouco resultados Que non, non sempre é máxico, non? Quero dicir, non sempre hai os resultados que ti queres, pero, como decía unha canción do Rolling, eh, pode que non atopes o que o que queres, pero se o intentas, se cadra atopas o que necesitas. Entón, bueno, é un pouco iso, de traballar un pouco no, no, no que ti te gusta, apostar por iso, e eh, no idioma que, que a ti te sai de dentro. Eh, penso que ao final consigues. Eh, algo. Eu penso que agora mesmo temos un, un variado de, de, de temáticas, por exemplo, en podgalego que que era impensable e iso, bueno, xa non digo hai 15 anos, digo hai 5 ou 6. Hai incluso quen emprega os podcast para contar e compartir a súa historia persoal, na procura de que alguén ao outro lado a escoite e se sinta representado ou atopa axuda, por exemplo, no proceso de aprender a convivir cunha enfermidade crónica. Caras no, no camiño. IONOS é un podcast de carácter pessoal onde o tema central é a enfermidade das mil caras, é, a esclerosis múltiple. Pero ademais falamos un pouquiño de banda deseñada e de música como o podcast orixinal de fai unha década. Falamos de esclerosis múltiple en primera persoa. É, eu estou diagnosticada contando as nosas vivencias coa enfermidade, para visibilizala. Supóñome que tamén para entendela. Ademais, queremos facer ver que a vida segue. Que é posible, ainda que as veces hai días que custa. É unha doenza mmm, pouco conhecida, invisible, que se manifesta de moitas formas en cada persoa. É crónica e para o resto da vida. Entón hai que aprender a vivir con ela. Depende do día, custa máis ou menos. Somos dous no equipo e ainda que a veces se nos cola a pequena casa. A escolla de facelo en galego, moi simple, nos falamos en galego. Somos galegos e falamos en galego. Non hubo decisión, foi o natural, polo que o podcast tiña que ser necesariamente en galego. O seu valor engadido, a nosa perspectiva, darlle o noso punto de vista, A nosa audiencia de momento é moi limitada, basicamente amizades e familiares, ainda que as estatísticas aparecen lugares inexplicables. E a idea de facer este podcast en castelán non suporía ter máis audiencia e nisiquere se nos pasou pola cabeza. Outro deses formatos, nado a raíz da pandemia, foi viaxantas. Se non podemos viaxar como nos gustaría, que polo menos non nos quiten o gusto de facelo aínda que sexa coas nosas orellas. Ou iso é o que pensa Cris III, pero mellor que vos lo explique ela. viaxantes é un podcast en galego para os amantes dunha boa escapada de sair a dar unha homenaxe gastronómica de vivir experiencias diferentes eh, Bueno naceu un pouco pois, despois de moitos meses de encerro e eh, de ganas pois de volver a compartir non esas eh, viaxes a diferentes partes do mundo próximas ó sea ao lado da casa en Galicia ou en calquera outra parte do, do planeta así que xa digo eh, despois de moitos meses de confinamento e eh, de non poder gozalo ocorreuseme que unha boa maneira de revivir ou de quitar esa nostalgia Sería a través dun podcast que me permitise pois, botar a vista atrás a moitos deses lugares, facelo a través de entrevistas e de persoas coas que fun a lugares ou que nin sequera coñezo e que poden aportarle algo a, a esa eh, pois, experiencia, a esa viaxe digital e sonora. En só son uns días tiña xa unha web, tiña a idea dos primeiros capítulos eh, e tamén pois, xa as plataformas un pouco de difusión estudiadas, non? detrás do proxecto estou eu, que son Cristina Terceiro, son xornalista e, bueno, a idea era experimentar un pouco co Universo Podcast, que é algo que me chamaba moito a atención e ao mesmo tempo pois, aportar ou intentar aportar algo de contido eh, de valor en galego eh, nunha temática que creo pois, que non estaba nada explotada como consumidora habitual de contidos de, de viaxes non? Eh, bueno de facelo tamén da non só en solitario, senón tamén da man de outras persoas que coñeza ou non, poden aportarlle unha visión e, e algo moi particular a esa experiencia que cada un pode tela a súa. non. E ademais e, dar conta de que cada lugar e, ten moitas caras non porque e, quizáis e, a maneira na que eu poida ver e analizar un destino e, pode ser moi diferente a que ten outra persoa. Non? E, e, digamos como que esos pequenos detalles van a facer que a experiencia mude totalmente escollelo galego como lingua vehicular, non deste podcast de viaxantas. Eh, foi unha decisión totalmente consciente. Eu quería eh, volver a facer algo eh, na miña lingua, eh, bueno, por, por circunstancias eu agora mesmo traballo máis en en castelán mesmo en inglés ou ou noutras linguas, e botaba un pouco de menos pois poder traballar no meu día a día, non? E, en, con algo así, eh, con algo máis eh, xornalístico, non? É que ao mesmo tempo pois eh, tamén poida aportarlle algo pois ao público galego, non? Porque cando un eh, busca contido deste tipo, a verdade é que non había moita oferta, polo menos que eu coñecese. Entón, bueno, esa foi un pouco a decisión. e, e despois tamén Por que non? non? Eh, se queremos que a nosa lingua teña un lugar importante na rede, o primeiro é ter contidos que ofrecerlle a xente. Eh, non soamente nos grandes medios de difusión, senón que haxa variedade de todos os tipos que lle poida eh, pois, interesar a unha audiencia canto máis ampla, mellor. Facer que a nosa lingua teña vida na rede, unha tarefa tan importante como complicada, xa que, ainda que moitos agradezamos a existencia de contidos en galego, posicionalos na rede non é tan doado. O problema é iso, que, o ser un, un idioma minorizado, digamos, é máis complicado ou mellor nos buscadores atopar. O a función de podgalego é un pouco iso, ter un sitio onde podes atopar eh, podcast en galego E, e tamén están facendo agora moita laboros de Twitch en galego onde tamén podes atopar uh, as canlas que hai agora o, o final eh, pide traballo colectivo non o sea, crear comunidade e que uns axuden aos outros a, a, a espallar e a, e a difundir porque como decían en Labo de Cristal solo non podes, con amigos sí Eh, é un pouco iso, non? de crear redes, eh, xuntarvos uns con outros, eh, interactuar nas redes sociais para que haxa un pouco de ruído e dese ruído que saia a melodía, digamos. Ás veces, o emprego do galego é intrínseco á natureza do formato, que perdería o seu sentido de facerse noutra lingua, como na proposta de Descifrando a Historia, que busca divulgar o noso propio pasado. Benvidos a todos ao eh, 12 programa de, de Cifrando Historia eh, Hoxe mos tratar un tema bastante bonito eh... Hola María, pois o meu podcast eh, eh, chama-se de Cifrando Historia eh, bueno, A súa temática, como, como, como podes adivinhar no título, é sobre historia de Galicia en galego E eh, así o teño eu descrito en todas as plataformas que estou presente Tanto en iBooks, como en Spotify, como en Twitter ou Instagram E porque a, a finalidade é esa. A finalidade é e, a que a xente de Galicia saiba da súa historia, a veces oculta a propósito. Porque quitar a, a historia e a cultura un pouco é máis fácil de doblegar e de dominar. E, son só unho equipo, aínda que teño que reconhecer que recibo axuda xuda de, de amigos e familia, tamén, para certas ideas e para certas para certas cousas. Eh, a idea, pois, xurdiu ano pasado, no mes de marzo, no mes de abril, durante o confinamento, de que eu quería pois iso, eh, transmitir e eh, contar a historia de alguna forma que non fora escrita, porque xa, xa hai muitos medios escritos, no? contando historia en galego e tal. E pensei, eu eh, tampouco me apetece facer vídeos, porque eu non, non sei, non me sentiría cómodo, entonces mira, a alternativa foi o podcast E, de momento, eh, vou continuar así. O galego foi unha decisión consciente. Pero por que? Porque é o meu idioma do meu día a día. É o idioma eh, que utilizo cos meus amigos, cos minha familia, nas aulas, eh, na administración, etcétera É si moi poucas veces cambio castelán, salvo que seja pois, unha persona eh, de fora, que me fale en castelán, eh, eu teña que forzar a cambiar e tal por educación. E diría máis, A finalidade do meu podcast é unir, e, a, bueno, utilizando galego, unir tamén o un mundo un mundo lusófono. Creo que ningún castelán falante se replantearía facelo no outro idioma ningún podcast. Eles xa saberían que idioma facelo. Pois pues un galego falante igual. Se nos falamos galego, fagamos cousas en galego. É a única forma. Se, queren, se, se nos queremos que nos reconozan fora, temos que reconocernos primeiro nos mesmos, ¿no? é que valorarnos nos mesmos. Crear contidos en galego, e para un público tan reducido pois é moi complicado para posicionarse na web pois sabendo que está en castelán todo é tremendamente complicado pero, bueno, eu tiño claro que en castelán non o faría eu non creo, é dicir, eu non faría un podcast en castelán porque para iso hai moito xa en castelán non, eu teño decidido desde o primeiro momento o galego é a, a, a miña lingua a vehicular tanto na vida diaria como no podcast, punto. E vai seguir sendo así para sempre, porque senón e perde a esencia. En el que sea difícil, é difícil, eu acepto esa dificultade, pero eu sei que quem me queira escoitar vai me escoitar, sí ou sí, como nos facemos cando queremos escoitar un francés, un inglés ou un alemán. As veces ese é o gran reto, non tanto facer que nos reconhezan dende fora, senón valorarnos dende dentro, porque por máis que nos pese segue existindo ese presuizo e certa Xamémola autocensura a hora de empregar o galego nunha rede universal. Limitarame? Escoitarame alguén? Estarei pechándome portas por facelo en galego? Se xa de por si sí, vaime escoitar pouca xente, aínda por riba o fago en galego, é imposible que medre, non si? Sí. Pensamentos deste tipo seguen pasando pola cabeza das persoas que afrontan a tarefa de comezar a crear contido en internet. Ese pensamento eu penso que sí que sigue existindo, porque existe na sociedade entón... Eh... É incuestionável que tamén exista nos, nos creadores, ¿no? eh, pero eu penso que havería que desbotar un pouco iso. A ver, o, é obvio que determinados contidos eh, a priori poden ter máis eh, alcance se se fan en castelán que en galego. Pois pues, eh, eh, entrevistas e cosas así. no Eu, por exemplo, con Como es Baby que era un programa sobre música con licencias creative commons e semellantes, o importante era música. Entón, o idioma entre, entre aspas era secundario. E conseguín chegar a Estados Unidos, a Suiza, a Francia... O sea, tiña feedback de países de fora que non creo que entenderan o galego siquera e chegaba. Entón... E... Depende un pouco do contido, o, o máis alou ou máis a, lo, o a que podes chegar. E despois, eu penso que eh, en España, por exemplo, o galego non é un idioma eh, complicado, non é eusquera. Entón, penso que se hai interés e eh, o contido é interesante, poden tamén achegarse. Eu podo contar como experiencia personal. Eu empecei facendo eh, radio en línea eh, en castelán vivía daquelas en Madrid, pero facía en castelán porque me contactara unha xente de México. Entón, era lóxico que se fixera así. Mas, eh, un pouco máis adiante, cando empecé a crear contidos en galego, eh, o rapaz mexicano co, co que levábamos este proxeto adiante, Carlos Herrera, quero nomearlo porque, porque o merece, e... Eh, en ningún momento puso ninguna chata, ninguna pega en que eu empezara a crear contidos en galego. O contrario, el escoitaba o sen galego e, ainda que non entendera todo, non importaba. Entón, eu penso que O final é un pouco pensar na audiencia é interesante, pero o final o que interesa é que o fagas ti como estás máis cómodo, que que crees contidos interesantes e que ao final vai acabar chegando dun xeito ou do outro. Non só é que os contidos en galego sexan capaces de viaxar fóra das fronteiras da región, cara ao resto de España, cara a países lusófonos, ou nalgúns casos moito máis alá, senón que pensar que todos os podcast en galego son feitos dende Galicia é un erro, e se o credes é que non coñecedes aos irmãos Barros e o seu Mi Madriña London. Moi boas, aquí estamos de bueno, novo nas um, series son Carlos. atempada O do... noso podcast Mi Madriña decidín facelo que o meu irmán. Nacimos en Londres, eh, somos de pai galego e eh, de nai boliviana. Non estudiamos o galego, pero sempre íbamos no verán. e eh, Sempre tamén nos gustou escoitar a xente falar en nosa lingua. Entón, chegou a pechada e pregunté a meu irmán se quería facelo... Eh, con a idea, idea de mellorar, poder falar e eh, tal eh, Non temos temáticas, falamos de palabras que nos guste eh, Contos de tempos pasados no verán en Galicia E eh, máis que nada parbadas que se falan irmáns entre irmáns eh, Entón tamén O que quería o meu irmán que non teña que traducir dende o inglés ata o castellán e despois ao galego Entón, queria sobrepasar o castellán e ir directo de inglesa a galego e Vamos en ese rollo entón, Como o noso podcast ten como seu meta mellorar o, o galego noso o uso é 100% o, a, o corazón da cousa non? non tuvimos a oportunidade de aprender o galego en formato formal, así que isto é un vehículo para nós, facéndonos preparar para o podcast e pensar en galego, algo que non facíamos antes. Pois, eh, nosotros non temos páxina de Facebook, nin Instagram, nin nada, temos unha conta de Twitter que subimos pouquito pouquinho, como non temos ideas de emplear por cuestión de tempo, que eu sou un maquinista do metro de Londres, e meu irmán ten unha empresa de fontanería nos usamos o podgalego máis que nada para darlle o nosos a, que chamamos nosos, nosos escoitachins máis cousas que escoitar entón, o temos ben claro que se a xente non consume o galego faise máis débil e... eu estou aprendendo ademais o irlandés que tamén é unha lingua minoritaria que tamén ten que pelear para que non morra eu o teño claro O, o podgalego é unha forza na pelea para manter o galego vivo. Os que coñecedes os altos, sabedes que a nosa postura é a de apoiar a diversidade lingüística e cultural, e que na nosa web podedes atopar contidos en galego, en valenciá, en mallorquí, etc. Gustaríame dar as grazas a aquelas persoas que estades a escoitar este programa aínda sen saber galego, porque ainda que a forza da defensa das linguas minorizadas debe vir dende os seus propios falantes, a recepción, o respeto e o interese do exterior é tamén un factor moi importante, porque a conservación da diversidade cultural é algo que nos deberá preocupar a todos. Pero todo isto explicou non moito mellor o xío. A ver, as linguas ao final son un seito de entender o mundo tamén no? de, de, como, de, se, de como se interpreta. Non só a lingua, no? tamén a cultura, no? pero, pero a lingua é parte desa cultura. Entón eu penso que eh, a diversidade enriquece sempre. Eh, eh, facer ese pequeno esforzo por escoitar mm, cousas noutro idioma máis ou menos eh, próximo, Eh, Axuda tamén a, a ampliar a mente a entender outras visións do mundo e eh, crear empatías eh. eu escoito eh, algúns podcasts en portugués que algúns costa un pouco máis entendelos, depende tamén porque claro, depende son máis do norte máis do sur e tal pero eh, a min, por exemplo transmítenme moita paz os portugueses ten unha maneira de falar o micrófono moi relaxante, moi moi agarimosa. Eh, eh, Atopei contidos superinteresantes. Entón, temos unha sorte de ter acceso, digamos, a, a este universo lingüístico eh, ibérico, por así lo chamalo, Que, que che permite iso eh, acceder a, a outros contidos que de outro xeito mellor non, non terías acceso eh, eh, é sempre enriquecedor E ata aquí chega este especial da radio a través da radio do Día das Letras Galegas Agardo que vos resultara de interese e sobre todo tervos descoberto algún novo podcast Recordade que podedes comentar o que que irades a través do Twitter no do Salto Radio, arroba el Salto radio, e tamén no meu, arroba baixa E por suposto, non vos esquezades de seguir a Pod Galego para estar así ao día das novidades de todos os programas que saíron neste ratiño a palestra e de moitos máis. Grazas como a sempre por estar a outro lado e que teñades un bo día das letras galegas, que neste ano celébranse na honra da poeta Xela Arias. Escoítamenos pronto. Chao. La radio a través de las radios.